Мовив він так і слухали всі, і ту мову схвалили. Вийшла негайно старожа, озброєна, стан вартувати. Вів її Нестора син, Фрасімед, поводатор народів. Далі йшли Аскалав і Алмен, синове Арея. Далі йшов Меріон. А за ним Афарей, з неї піром, далі Креонта, владущого, син лікомет богосвітлий, семеро вийшло вождів і сторожею, і кожен по сотні вів юнаків, і списи їх здіймались в руках довготінні. Ставши на місці, між ровом і муром, вони посідали. Вогни ще враз розпалили І вечерю взялись готувати. Син же Атреїв до свого намету старішин Ахейських Всіх запросив на учту, Багату, що радує серце, І руки до поданих страв Одразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, Перший із них – Свої ткати почав міркування старезний Нестор, який у пораді раніше виявлявся найкращим. Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон. З тебе почну я тобою, багато болюду". Владі кориці твоїй, тож Зевс доручив тобі берло і право державне, щоб ти про народи свої піклувався. Більше за всіх тобі личить і слово сказать, і послухать, взявши і те до уваги, що серце когось спонукало. Мовити добре, а як учинить, це від тебе залежить». Отже, скажу тобі те, що найкращим мені видається. Кращої думки ніхто серед нас не помислить от тої, що її мав я давно, та якої дотримую й досі. З дня, коли дівчину ти, Брисеїду, знамету Ахілла, гнівом пойнятого силою виволік, Паруст кузевсів, наших порад до уваги не взявши, А як тебе довго я умовляв, Ти ж пихи гордовитої, сповнений в серці, Кращого мужа, якого і богови безсмертні шанують, Тяжко зневажив, здобич забрав і тримаєш. Тож нині... Разом подумаймо, як це залагодить, як уласкавить сина пелеє дарами, приємними і лагідним словом.